Anța noului venit. Străinule ce bați la poartă, de unde vi? Și cine ești? Străinule de lumea noastră răspunde, de unde vi, prin care lumi trăiști coșmarul nepovestitelor povești, și în care stea găsiști coloarea decoloratei nebunii. De unde vin? De unde pot veni? Când ochii în plin de regrete și tristeți, Par două candele aprinse În cripta morților poeții. Priviți, sandalele-mi sunt rupte, Iar toga ce mi-o dete Apollo În noaptea când porni spre voi, Abia-și mai frutură albastru De-a lungul umerilor goi. Sunt gol, căci calea am fuse lungă și în calea mea am întâlnit pe rând Pe toți câți vrură să vă vândă Podoabe noi ce nu se vând Pe cei ce vrură să vă cânte romanțe noi Pe cei ce vrură să vă îndrumeze spre mai bine? Spre acel frumos întrezărit în armoniile eterne, dintr-un sfârșit și un infinit, pe cei ce v-au adus lumina, pe cei ce i-ați primit cu ură, și i-ați gonit cu pietre, pietre ce s-au preface în piedestale, în clipa când vă va cuprinde beția altor ideale. De unde vin? Eu vin din lumea creată dincolo de zare, din lumea în care n-a fost nimeni dintre voi. Eu vin din lumea în care nu-i cerul albastru, și copaci nu zverzi, așa cum sunt la voi, din lumea nimfelor ce așteaptă sosirea faunilor goi, din lumea cupelor de șarte și totuși prinem orice clipă, din lumea ultimului cântec, purtat pe berzelor aripă, din țărm în țărm, din țară în țară, din om în om, din gură în gură, din lumea celor patru vânturi și patru puncte cardinale, deschide poarta, dar, și în care ieșiți toți cu foi de laur. Iar voi, ce măsurați cu versul gândurile ce n-au măsură, veniți în jurul meu de grabă și în cântul lirelor de aur, porniți cu mine împreună, spre lumea în care nu s castele cu punți și șanțuri feudale, nici ruginite porți de aramă la care bat cei noi, sosiți, veniți cu toții cât mai e vreme și mai puteți cânta, veniți! veniți să vă prind în suflet lumina stinselor făclişi în versuri fantasmagoria și vraja noilor magii, iar cânturile voastre, cânturi cu care aţi cerşiţi-o pâine, să le încunun cu strălucie a ureolelor de mâine. Dar poarta arma la glasul artei viitoare, era prin anul 1908, dar mi pare.